Îndrăgostiții de Carlo Goldoni Traducerea și adaptarea radiofonică Marina Spalas Ce ai, ce ai, surioară, Flaminia, de mă privești așa? Dragă Eugenia, nu poți să sufări felul aspru ce râdăreț cu care obișnuiești să-l tratezi pe Fulgențio E îndrăgostit de tine ca un disperat Se vede, se cunoaște că suspină, că te adoră și tu nu cauți decât să-l superi, E răspuns cu răutate Da, mă faci să râd, Flaminia, atât de mult sufer pentru Fulgențio mm. E un bărbat bogat și de bună credință da. Ia minte, că ai o zestre foarte mică, că unchiul nostru Fabrițiu împotriva tuturor a cheltuit prostește și a ruinat familia. Eu m-am căsătorit cum a vrut cerul și am îndurat trei ani de sărăcie cu bărbatul meu și când a murit am avut puține motive să-l plâng. E, așa și chiar mai rău ți se poate întâmpla și ție. Da, da, Fulgențiu care te iubește atât de mult și care a spus că vrea să te ia de nevastă, e poate singurul tău noroc, dar tu... Dragă surioară, îl vei pierde Ei, Îl vei pierde, pierde, fără doar și poate Fără doar și poate Ei, Pun pariu că ieri seară a fost dezgustat mai mult decât de obicei Și va dura ceva până să-l mai vezi <laughs> Și eu pun pariu că nu vor trece două ore no. Și Fulgențiu va fi aici și mă va ruga să-l ieri Adică tu l-ai insultat și vrei ca el să-ți ceară iertare, Eugenie Nu va fi prima oară Flaminia, dragă, nu va fi prima oară da, te încărezi prea mult în bunătatea lui încă se poate bucura de dragostea mea Aha, Îl iubești, deci? De ce îl tratezi atât de rău? Păi, de fapt, ce am făcut? Oh, oh, oh. Nimic, nimic De când vine aici? A trecut vreo zi sau vreo seară în care să nu-l faci să sufere? Eu îl fac să sufere? Tu? Mai păi, mi se pare că el este neîncrezător și mândru Mai mult decât mine Nu-i adevărat ah, Știi destule din tot ce te-am povestit Îl chinuiești, îl chinuiești Mai ales în privința cumnatei lui văd în fața ochilor. Ce a făcut biata femeie? Nu mi-a făcut nimic, dar nu pot să o văd în ura, fața ochilor. Ura asta, ta e foarte rea, Soară dragă, iar cerul te va pedepsi. Nu urasc, dar nu pot să o văd. În Totuși ea a s-a purtat frumos cu tine. Treaba ei. Cu cât o văd mai puțin, cu atât mai bine. Ce ți-a intrat în cap? Ce ți-a intrat în cap că Fulgențiu e nebunit după cumnată-sa? Dacă vrei să știm, el o servește și îi e de folos pentru că așa i-a cerut fratele lui. Foarte bine. Dar ce nevoie are să meargă mereu cu ea ha. și eu să stau aici singura? Ha, pentru Dumnezeu, surioară! Te rog, nu mai vorbi urât despre această femeie. Îți promit să nu mai vorbesc niciodată despre ea. Așa e cel mai bine. Eu cred că nu o să-l mai vedem pe vulgențiu azi aici. <gântări> Crezi? Mm -hmm. Dar n-a fost zi să nu vină. Ha, dacă n-ar fi fost furios, până acum ar fi venit? Spusese că vine dimineața asta. Sigur nu vine, sigur! Ah, nu. Aproape... I-aș trimite câteva vorbe Nu-ți place că nu vine, nu? Sigur că nu-mi place Îl iubesc cu adevărat și îl super mereu Așa sunt eu De altfel știe că iubesc E mai îngăduitoare, surioar Și tu ții mereu cu el Vin curațiunea Ah, ce viperă Prezenta, doamne, sunt acasă Cine? Cine vine? Sunt eu, Tonino! Oh, e servitorul lui Fulgențiu! Ce ți-am oh. spus? Cât credeai că stă departe de stăpân? Dai puțin! Cine știe dacă nu-ți aduce vreun mesaj care să nu-ți facă plăcere? Oh. Doamnelor, servitorul dumneavoastră! Oh, numai puțin, Tonino! <hă> e? Ce-ți face stăpânul? Bine, doamna Eugenia! Vă salută cu plăcăciune și oh. vă trimite bilețelul acesta! Oh, să Dar ce-ai în coș? e... -ei. e -ei. Niste fructe? Oh să Ascultă, Flaminia! Mm. Ascultă cum am scris. E disprețuitor? Ah. Ar vrea să facă pe desprezuitorul, dar nu știe cum. Ascultă cum începe îndurătoare uh, uh, uh. E un cuvânt de dragoste Îmi îngădui să-ți trimit niște fructe Să-ți să poți indulci gura De obicei plină de fier uh, uh, uh, Dragoste, asta e dragoste, dragoste Aș fi venit chiar eu Dacă nu mă temeam că-ți sporește ura Ei, poste, ai auzit? Stai, stai, stai, stai, stai, stai să vezi uh. M-ar bucura două rânduri scrise de mâna ta Pentru a mă convinge că ți-au rămas în inimă Câteva scântei de dragoste pentru mine uh. Ai, răspunde-i repede și folosește câteva vorbe de dragoste Ai, ce miloasă ești Ai, nu pot să văd pe nimeni suferind Cu Oamenii ăștia nu-i nevoie să fii credul și nu e bine întotdeauna să le arăți câte îi iubești oh, N-am făcut niciodată astfel și n-aș ști să mă port așa Știi ceva? Mm. Scrii tu pentru mine Chiar vrei asta? Scrie o scrisoare frumoasă Prin care să-i consolezi Biata inimioară În numele tău? <fie> Bineînțeles Tonina! Da, doamnă! Așteaptă-mă că vin îndată cu răspunsul Da, doamne, dar unde se pun coșul ăsta? il mi E mie oh, Eugenia, uite ce fructe frumoase oh, oh, oh, oh. <laughs> Și că-ți plac și a trimis În loc să fie supărat, îți trimite fructe Doamne, nu mai găsești un bărbat ca ăsta Doamne mm -hmm. <gână -i> Dacă aș avea sau un iubit, l-aș adora Ce păsărică frumoasă aveți Tonino Da, doamnă? La ce ora a venit aseară acasă stăpânul tău? Mai devreme decât de obicei Nu sunase încă de două Și? Ce a zis cumnata lui? Când l-a văzut întorcându-se așa repede Ei, s-a bucurat Era cineva cu doamna Clorinda Oh, nu, nu, pentru că nu vine nimeni la ea Doamna Clorinda e uh, melancolică oh. Știți, da, pentru că soțul este și puțin gelos Și este plecat acum la Genova pentru afaceri Și pe den s-a lăsat-o în grija stăpânului meu, a fratelui Și ea nu vede pe altcineva Hei, ține de urit, domnul Fulgențio Când de acasă Eugenia? Uh. De ce ai făcut asta? Ha, tare grăbit, mai era ieri seara, Fulgențio, să se întoarcă acasă. A plecat pentru că era furios. A plecat pentru că l-aștepta cineva. Cine? Eu genia, nu te grăbi e vorba de minciuni, nu pot să le suport Ți-a spus ceva servitorul? Nu! Nu, nu, atunci pe fulgenți o trebuie să-l crezi Nu-l cred! De ce? Nici pe mine? Nici! Cine nu e de părerea ta, n-are dreptate, nu? Ah, vine unchiul. Aoleu, cine dracu e el? cred nu oaspete Ah, ce Da, nu știi cine vine cu el E mare personaj Asta o fi vreun rege! Foartele mele dragi, iată aici un cavaler care vreau să vă cunoască și să vă prezint omagi. Contre doutricolii. Sau de Italia, de imensă bogățină. Nu faceți o onoare prea mare, domnule Fabrițiu. Nu merită asemenea laudă. Nu, nu, nu, vă folosește să vorbiți Nu, nu, sunteți primul cavaler din lume. Materie de preț, nu există altcineva la fel în toate euro. Petrol. Da. datoria, face domnul Conte. Vă rog, domnule, hai, hai, hai, hai, hai. domnule, atribui doar norocului meu onoarea de a cunoaște un cavaler de asemenea faimă. Pot să fiu liniștit în privința Vede, asta. Vedeți, vedeți, domnule. <laughs> asta e Flaminia. Da. Ne poate vedea. Da. Flaminia, da. E văduvăr a fost maritată cu primul degustor din de Milano. Bine ah, că a murit da, nu, nu E o femeie Ca nu-ți devine soție pentru a avea o casă. Nu se află în tot orașul Milano. O, nu, dragă, o femeie ca farmia. Nu ah. se nu, nu, nu. Unchiul Nu am asemenea merite. Ela. Haide, haide, dragă Eugenia, da. Mai spune da. și tu ceva. Fă-ți da. cunoscut spiritul. Da. E Domnule Conte. Nu există, vedeți, în toată lumea o tânără ca ea. Oh, Dansează de o manieră, ceva? încât cei mai mari balini au rămas uimiți, domnule. <cute> Apoi cântă, cântă astfel încât oh, cine o aude, moare. Cum? Eh, nu, nu, mai de plăcere vreau să <laughs> văd. <laughs> vorbește, vorbește încât de, când lumea lumea, nu s-a văzut o asemănă vorbitoare. Vorbește, oh, mă, doamna, doamna este admirabilă prin virtuți și frumusețe. Bine. Vă rog, vă da. rog să nu le însoțiți pe da. unchiul meu În plăcerea pe care o are de a obligat obliga să-mi fie rușine Domnule Fabrițiu, dar doamna Eugenia e încă nemăritată? Da, da, da, da. da. Mi-a fost șerut de primul nobil din Milano dar nu am vrut să dau nimănui aha, aha. Am proiecte mari cu ea Într-adevăr merită o soartă la fel cu darurile sale da, În ziua de azi te compromis ușor Oamenii au mai multe datorii decât bogății Dar cum sunt conții din familia Otrigoli Nu mai sunt alții pe lume. Nu, nu, nu, nu, domnule Fabricio, Eu valorez mult mai puțin decât alții Bogățiile mele sunt destul de modeste Ceea ce mă domină sunt sinceritatea și onoarea. Da, ne poate le da, da, da. Acesta este exemplul lor. E o carte deschisă care învață pe oameni sinceritate Vă mulțumesc, domnule. Oh, unchiule Da! Unchiule, da. Recunoști că domnul acesta este un om dintr-o bucată? Nu că -l va pentru prima oară. Ai fi zis că îl cunoaște de 30 de ani. da, dar a zis la din Molonia. Floarea Gentilomilor și cel mai destoinic pictor după Zeus și Apollo. Domnule Conte! Da? Veniți cu mine. La mine îi plac picturii de na. Da, foarte mult! Da, da, da. E, oameni mari de talent deosebit, ca domnule Conte, nu pot face ceva decât să înțeleagă orice. Veți vedea în biata mea casă, în micul meu bordei, în căbănuța mea comori. În materie de tablouri, no, lucrări extraordinare, originale, originale primelor maestre al alte. Dar numai copii care trec drept originale no, și vane, un gust uh, voi avea ocazia să le admir. Lucrul lucruri umile, no, domnule no, Conte. No. Arătați-i cele patru piese ale mai al lui Vandai, de da. două tablouri, da. cu cina de taină, pictat no, de Veronese aurora, aurora, unica, da. unica Aurora, pictat de Michelangelo Buonarroti. Da, da, tablou da, da, cu noaptea, da. pictat de Coregio. Comor, dumne, conte, comori marca, care da, sunt la bine. Da, da. da. Din câte înțeleg, aveți o galerie de pictură demnă de un rege Asta-i da, mare lucru domn sărac Poftiți, mergeți vreo cu nepoatele mele să vă Da, da, da, să da no noi, noi, uh, noi nu ne pricepem la tablou Urginul am deosebit, așa ca dumneavoastră Nimic, fetelor, dacă nu vă pricepeți voi se pricepe, domnul a, Sigur, am da. ceva de făcut acum. A, hai, însoțiți-l voi și pe urmă vin și eu și el trăiesc. Hai, a, a, tu, hai. A, da, da, da, da, da! va fi foarte scumpă compania dumneavoastră, dar mai mult aceea nepoatelor. Eugenia, Eugenia, draga mea, lasă da? că merg eu, nu trebuie să fii și tu! Da da da. Da, da, da, da! Eu vreau să merg! Dacă vine la Flaminia nu mă interesează. Sunt cu ospetele nostru. Știi că îmi place? El nu se plimbă cu cumnata lui? Vreau să merg și eu cu cine mi convine. Doamne, ce în capul ei? Mai duceți vă, domnule Cavallucci, vă. Mă bucur de ospitalitatea dumneavoastră, domnule Fabrizi. O, ne faceți o favoare, domnule. ce doriți. Veți avea amabilitatea să rămâne să o Biată supă cu noi. Oh, da, da. Nu știu ce să spun. Veți împărți sărăcia. Dar veți mânca? niște farfurii pe care nu le veți găsi Nici la masa în Totul va fi pregătit de mâna mea Nu pot să mergem! Încep să devin onorabil Vreau ca toată lumea să vorbească Bine despre mine dacă umblu prin lume să mă întâmpine cu calești, cu trompete, cu trăsuri, cu șase cai Regret că nu am decât un servitor bătrân și prost O să servesc și eu, o să pregătesc și mai bune bucate Esușa nespore! Vino, coști! Cum mergem la bucătărie? Bine Ai aprins focul? Nu, domne De ce n-ai aprins focul? Nu sunt lemne Nu o face pe prostu. Astăzi avem la masă o excelență M Mă bucur Sușane spole, ce îi dăm de mâncare, excelenții sale Tot ce poruncește, excelența voastră oh, Unor mă nebunești cu indiferența ta păcătoasă Sunt gata ah, Fii atent Tu știi să pregătești sufleu de macaurane cu un brânză carne? Da, domne O friptură de vițel franțuzească? Da, domne O supă cu verdețuri? Da, domne Cu pelișoare? Da, domne Și cu ficăței prăjiți? Da, domne ah. Ai bani pentru cumpărături? Nu, domne Mai? Păi ți-am dat un țechin Acum câte zile? Păi le ai cheltuit Da, domne Și la fata ai cheltuit -o? Bineînțeles, domne Și nu mai ai nici Nu, domne O, oh, beste ma să fie domne nu și domne da și domne nu și doamne. Poți să auși ceva de la tine? Învățați-vă ce trebuie să spun Trebuie să te gândești, bă, cum să găsești bani Da, domne Aha. Câte te-a acumulat? 6 mi se pare. Da, da, erau 12. 6 le-am amânat, am rămas 6. Suntem 4, mai amanează 2. Da, domne. Nu mă faci să aștept 2 ore, da? Nu, domne. Mergem la cumpărături, baia cântă toți, da? Da, domne. Vin ie? Nu, domne. Păi, ne e. Nu, domne. Blestemă să vii. Nu, domne. Nu, nu, nu, nu e cum se va descruca omul ăsta? În casă mea e totdeauna sărăcie, dar acum e sfârșitul lumii. Dar nu are importanță. Am noroc mereu. Bolnavii pe care-i tratez, principii, cavalerii pe care îi slujesc vor scoate din pas Semăn, ca să coleg Și grăunțele din capul meu vor da roade Ce se amaletează, se cheltuiește și apoi Hai, gata, mergem în sură, între ai, hai Poate cu carapacea țestoasă O, oh, dracu' să te ia! <trui> Domnule Ridolfo Trebuie să vorbesc cu una Dintre stăpânile din Italia Lizeta Spuneți către care să mă adresez Problema Problema ar interesa-o pe doamna Eugenia Da. Dar Eu aș vorbi mai repede cu doamna Flaminie <gătă -i> Iertați-mi curiozitatea Știu că în ta E bun prieten cu domnul Fulgențio ai, ai. Ar fi vreo noutate între el Și tânăra stăpână mm, Ar fi ceva pe prima înghicită, să vedem dacă o ghiceți pe a doua. Ați venit, poate, să vedem cum și când se va face nunta? Din potrivă, vă spun ce trebuie să fac pentru că Fulgențiu mi-a spus să zic la toată lumea. A. Cu ajutorul meu, prietenul își ia rămas bun de la doamna Eugenia. Vrea să o facă civilizat, dar pe aici nu-l veți mai vedea. Oh. Dacă... I s-ar fi spus mai înainte Aș fi fost foarte fericit Dar din ce motiv a ajuns la hotărârea asta atât de neașteptată? Asta nu ne privește nici pe dumneata, nici pe mine Fulgențiu și doamna Eugenia probabil că știu motivul E ușor de de ce? I-am auzit strigând unul altul Se poate? Păi dacă au strigat, se vor împăca? Mi se pare cam greu. Așa s-a întâmplat și în alte dăți. De data asta, prietenul meu e foarte hotărât. Deși l-am sfătuit să se mai gândească, să mai vadă, să nu se grăbească la o hotărâri de felul ăsta, a fost foarte îndrăjit. Mi-a răspuns ca un cuine turbat. Oh, și până la sfârșit, cu lacrimi în ochi, m-a rugat cu cerul și pământul să vin aici... Să-l <laughs> Dar nu pot să-i cred și n-am să cred niciodată. Am văzut atâtea scede de felul ăsta încât nu mai cred. Curaj! În orice caz, îmi voi îndeplini sarcina. Voi vorbi cu una dintre surori să le explic intenția prietenului Fulgențiu. Orice s-ar întâmpla, nu-mi bat capul mai mult. No, domnule, dacă îi veți spune, doamne Eugenia, va muri. Cel puțin să faceți cu milă. Nu îi dați lovitura dintr-o dată. Credeți-mă, nu-mi face plăcere deloc. O, asta până. mă duc, domnule, mă duc Ridolfo! La dracuie, Fulgențio? Ai, nu v-a spus Ridolfo! A venit să mă caute? <gri> da, mă caute Ridolfo, un cuvânt Fulgențio, ah. e, încă n-am putut să o văd Nu ai vorbit? Ți-am spus că nu oh, Eugenia nu știe nimic din ce ți-am spus, asta. Da? Dacă n-a văzut nici pe ea, nici pe sora ei Lizeta știe ceva? Da, i-am spus. Dragă prietenă, pătimește mă cu milă. După ce ai plecat de la mine, am simțit că îmi îngheață sângele. Aș fi căzut dacă nu mă ținea servitorul. Ah, cu de servitor e de pentru tot. Sărmana Eugenie e geloasă și excesul geloziei sale e născut dintr-un exces de dragoste. Norocul meu că nu e ai vorbit. Lizeta, pentru Dumnezeu, Uh, Nu-i spune nimic stăpânii dumneavoastră. Uite, uh, ține banii ăștia. Așa, bucură-te pentru dragostea mea. Da. Și tu, Ridolfo, mult iubit, da. iartă slăbiciunile mele și primește scuze în această sinceră îmbrățișare. Nu se părea imposibil să nu se întâmplă așa. Prietene, prietene, te compătimezi. Cu, cu milă, cu milă, dar nu mai da astfel de sarci. Ai dreptate, să-i mulțumim cerului că s-a întâmplat așa. Lizeta? Uh, da. Unde e doamna Eugenie? se îmbracă. roagă dacă vrei să vină puțin în coace. să-i spun, domnule? E mânioasă? Uh, nu, nu, nu mi se pare. Hai, dute, dute să o chem. Oh, ăștia, chiar să-i iubesc, să-i iubesc cu adevărat. Mă duc, mă duc acum. Uh, Prietene, la revedere. Ce, pleci? Ai, ai vrea să rămân? Ah, nu, nu. Dacă ai vreo urgență, du-te. Plec, dar îmi dau seama că vrei să rămâi singur. Te compătimesc cu milă Dar dă-mi voie să spun ceva din prietenie da. Dacă știi că persoana pe care o iubești e... Merită dragostea ta e... Pregătește sufletul să sufere oh, Toți felul lumea asta Trebuie să suferim din cauza celorlalți Și mai ales femeia Merită să fie mai mult iertat, ai iertat. Apoi, dacă ți se pare că ai motive Să te plângi de ea Gândește-te înainte să iei o hotărâre da. Dar dacă te-ai gândit Când te hotărăști să nu te părăsească rațiunea Să nu te orbească sentimentele Să nu te conducă până la te te Acum rămâi cu bine uh, Spune bine, prietenul meu Spune foarte bine Din partea femeilor poți să suferi Atunci când știi că o femeie te iubește Nu folosește să te prefaci Cântărești cuvintele cu cântar de aur Și să privești musculițele cu microscopul ca să le mărești Sunt prea nechipzuit, mă cunosc Dar în viitor vreau să mă schimb în mod hotărât Să mă moderez Știu că ea mă iubește Dacă vrea să vorbească, da, o las în pace David, David. Iată! Să dă cerul o, să fie întoane bune o, o, o. O. O. O. Servitoarea dumneavoastră Prea plecată, domnule Fulgențiu Prea plecată <gri> Nu merită o sănătă să, să spuneți La Oh, Mi-a scăpat, nu vroiam Ce faceți, bine? E, bine, bine Și dumneavoastră, ce faceți? Uh, uh, uh, foarte bine, foarte bine Hai, mă bucur Sunteți foarte vesel în dimineața asta, doamne Ușeria Cât mă bucur de favoarea dumneavoastră Sunt întotdeauna foarte vesel Mă cuprinde de n-aș vrea să mă tulbur Dar mi-e teamă că nu pot să mă stăpânesc ce zice domnia voastră de zilele astea, așa de frumoase, de... Știți, cu acest domnia voastră m-ați... m, -ați, oh, m -ați puțin, doamna mea... Oh, în dimineața asta am schimbat omagii și mi-a rămas cuvântul dumneavoastră pe buze. Omagii cu cine? Cu câteva prietene care... Au venit să mă invite. Ah, da. Și chiar ah, mi-au spus că vor să vină de seară să mergem la printă. Și și ați răspuns că voi merge cu plăcere. <laughs> Fără mine? Da, Bineînțeles. Da, îmi place. Nu vă faceți griji, îmi place. Oh! Frumos! Da. M-ați dus vreodată seara la plimbare? Nu v-am dus pentru că nu mi-ați cerut-o! Spuneți mai bine că aveți alte obligații! Eu? Ce obligații? În fine, ce contează? Dacă aveți acasă o pereche de cărți, vă rog să mi le împrumutați! Potim? Vă rog să mi le împrumutați! Mă voi distra după masă să joc o partidă de cărți cu sora mea! Ce vrei să-ți pui? Ce se ascunde sub vorbele astea? Nimic, domnule. Nu vreau să mă culc așa de vreme diseară. Dumneavoastră vă grăbiți să plecați seara. Vă iert pentru că aveți treburile dumneavoastră, afaceri importante. Și eu mă voi distra cu sora mea și voi merge la plimbare cu prietenele mele. Doamna Eugenia, ne cunoaștem! Mi-o luați în nume de rău? Ne cunoaștem, vă spun, ne cunoaștem! Da, ne cunoaștem! Dar pe servitorul meu în casa voastră nu l-mai vedeți. Ce mă interesează dacă nu mai vine nici servitorul, nici stăpânul. O, oh, bineînțeles! Sunt obișnuită dumneavoastră amabilități, sigur că da. Ai tutun? Ce? Dacă am fost la o scurtă primire cu cumnata mea? Ce legătură are cu cumnata? Păi are. Ce mă interesează cumnata dumneavoastră? Știu eu ce spun. Și nici nu o să vă mai distrați, mă duc joc de negiopul meu de servitor! Mă mir de dumneavoastră că vorbiți așa! Vă spun din nou, nu mă interesează nici el, nici dumneavoastră! Nici eu! Nu vă interesez, nici el, nici eu, nici eu, nici eu, Nu vă interesez, nici eu, nici! Eu, nu vă interesez deloc, nici eu! Vă nici el, nici, nu vă mai mișcați atâta, mi se învârte nici capul! Eu, nici el, nici eu, nici! El! Facem scene? Nici el, nici eu! Să terminăm cu mojiciile astea! Trebuia să spuneți că sunteți nebun, de binele! Sunt nebun, sunt nebun, sunt nebun, sunt nebun! Nu vreți să terminați să vă loviți! Cu pumnii Cățea fără inimă! Ce? Cățea! Fără inimă! Pă! Frumoasă! Da! Ea cea mai mică ceartă? Imediat? Jigniri? Da! Ce-s? Asemănări cu animale? Da! Domnul! E delicat! Da! Nu poate să dure nimic În ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, cele din urmă ah. ah. Cine iubește trebuie să sufere Și unei femei trebuie să oferi suferință Foarte frumoasă metodă de a te face iubit Da <laughs> Aveți dreptate o, oh, fiecare zi se întâmplă la fel. Fie vă, Milă, nu mai fac, nu mai fac. Terminați cu copilăriile astea, nu-mi plac. Te duci la plimbare de seara. Dacă vreau... Cu cine? E, e... Cu mine vei merge. Bineînțeles. Nu vrei să mergi cu mine? Dacă mergi, cu plăcere! Dragă Eugenie, e posibil ca încă să nu fii sigură de dragostea mea. De un C an de când mă bucur de prietenia ta, C dragă, nu ți-am dat destule dovezi de dragoste. C încă mă mai chinuiești cu neîncrederea. Știu că nu ai la inimă pe... Biata mea cumnată, dar știi ce datorie am, fratele meu Care o iubește foarte mult, m-a rugat cu insistență Sunt un gentil om, un om de onoare Nu pot să l las, nu pot să mă port grosolan Dacă ești o femeie rațională și ei Aha. Înțelege condițiile și pentru Dumnezeu Eugenia mea nu mă mai chinui oh. oh, Așa e, ai dreptate nu te mai chiniesc. O, oh, da. Nu, știi eu, știu știu că am făcut rău. Gata, gata, gata, mi se a sfârșit inima de milă și de duhiușie. Mama, mai obesesc. Credem-mă că întrebându mă mă jignești. Întreb, întreb, pentru că aș vrea să aud, repetând-mi-o în fiecare oră. În oh. fiecare clipă. Oh. Da, iubito. Te voi iubi mereu Și dacă vrea cerul Nu va trece mult până când Vei fi a mea Și ce lui Întoarcerea fratelui meu Ce nu te poți însura Fără el Buna cuviință cere să-l aștept Știu Dar cred Că altul E motivul Care? Ce fric să nu-ți super? Cum... Da... Ah, nu! Blestemată să fii cumnată mea! Blestemată să fiu și eu cât vorbesc! Uite! Nici, nici nu se poate vorbi cu tine! Dacă mă provoci tot timpul... Mă ale... faci să nu mai scot un cuvânt! Nu poți să vorbești fără să spui prostii! Tu spui prostii! Domnule, neobrezat! Ah, cum ați ofer un spectacol! Care? Care? Nu mă provoca! provocat! <laughs> Ești nebun! știi că plec! Plac. Nu mă mai întorc! Nu mă interesează! Să mă ia dracu, să mă ia! Mă să mă ia dracu, să mă ia! Auzi? Mă duc să mă ia dracu! Să mă ia mă dracu! Să mă ia dracu! Ce viață asta? Ce dragoste nenorocită! Nu mai rezist, nu mai poată! Scuzați-mă pentru libertatea pe care mi-am luat-o. Iertați-mă dacă vă deranjez. Din potriu e de onoare, pentru mine să fiu la ordinile dumneavoastră. De când nu l-ați văzut pe domnul Fulgențiu? L-am văzut aici, nu sunt două ori de atunci. Îmi închipui că s-a împăcat cu doamna Eugenie. Oh, oh. Dragă domnule Ridolfo, sunt lucruri de necrezut și de nepovestit. Se împăcaseră și dintr-o dată s-au pornit din nou, și domnul Fulgențiu a plecat strigând, drăcuind, părea un suflet disperat. Dar e posibil să și facă mereu astfel de scene? Se iubesc sau nu se iubesc? Se iubesc, se iubesc cu disperare, dar sunt amândoi încăpățânați. S-ar <laughs> putea face cea mai frumoasă comedie din lume despre ei. Și cum pot să vă ajut eu, doamnă Flaminia? Vă voi spune imediat, domnule. Eu sunt bineînțeles de bună credință Pornită să fac bine tuturor Dacă pot uh -huh. Mai ales pentru sora mea pe care o iubesc ca pe mine însă și care în afara acestor mici slăbiciuni născute din această dragoste este cea mai bună fată din lume da, da, da, da, și mă doare să o vă tristă. Oh. După ce a plecat domnul Fulgențiu furios cum v-am spus, s-a dus în camera ei și a început să plângă cu disperare și n-a mai putut să o liniștesc domnule Ridolfo, vă rog, vă rog de aceea să vă luați această neplăcută sarcină de a-l căuta pe Fulgențiu și de a-l convinge cu frumosul să se întoarcă aici pentru a o cons Spuneți că plânge, că e disperată. convingeți l să fie puțin mai uman, puțin mai tolerant și mai ales, vă conjur, pentru Dumnezeu, sugerați-i să uite fiecare privire, să depășească orice dificultate și să facă nunta, să facă nunta, vă rog foarte mult. Și vă rog, să i spuneți de asemenea că sora mea mi-a promis că va fi mai atentă viitor, că nu-l va mai supăra, că nu va mai vorbi despre acea persoană pe care o știe. Da, da, da, da, mai ales. Mai ales, faceți mi plăcerea să i spuneți că nu Doamne, mă încercă din Tâta lucru, nu-mi voi mai aminti niciunul Niciunul Atunci să o luăm de la capăt Așa, vă rog, vă rog să-i spuneți Că sora mea mi-a promis Că va fi mai atentă în viitor Că nu-l va mai supăra Că nu va mai vorbi despre acea persoană Pe care o știe Așa. doamne, doamne Dar n-ar ajunge să-i spun să vină aici Bă da Sigur că da Dar aș vrea să fie pus în temă de dumneavoastră Bine, bine, bine Pregătăște-mi, cămașă, că am transpirat tot <fântilor> Bună ziua, domnule Fabriciu. Da, Spuneți-l izetei, da. domnule, chiar în camera dumneavoastră O, oh, revăz pe domnul Ridolfo. Bună, Bună ziua, domnul Ridolfo. Mi-am făcut datoria, eu și o Compătimiți-mă am mers, Asta m am mostrit că mi se învârte capul Și apoi am cheltuit atât, încât nici guvernator Așa e, sus și da, domnule un. duceți-vă să vă schimbați da, da, da. Domnule Fabrițiu, eu să plec Așteaptă, sușa Cu asta, Așteaptă, stai Lasă-mă, ia, vină la. da. Lasă-mă să mai văd doar claponul ăla Ia, da l -o. Ia, uite, uite, uite, oh. priviți da, da, ce creastă are S-a mai văzut în ce lume a venit claponul ăsta <laughs> la, lasă-mă, lasă-mă Să văd și vițica Și vițica Ce spuneți? E de pixar. Da, da. E, e de... lucrul Da, da. A, vițica pe care o am înținutul ăsta nu are nimeni, da. domnul Iudolfo. Da. Vițica asta este un unt. Un balsam Rămâi să mănânci o bucățică la noi Nu, nu, nu, absolut Ia, ia, priviți, priviți măruntaiele Ce frumusețe De bucate, ce excelență Ce excelență, rămâi, dar n mâncat așa ceva nici acasă Vă împrunți să mă împrunți? Nu, nu, nu, nu, nu mă enervați Pe urmă, pe urmă Ia, ia, ia Ce porumbei Ați văzut vreodată așa porumbei? Nu, nu, nu, porumbei au fost salvați special pentru mine Și veți gusta din sosul făcut de mine Domnul Ridolfo, Domnului Rolfo va rămâne se bucure uh, Sunteți așa de îndatoritor că nu se poate spune nu Do -do Doar o vorbă, doar o vorbă, domnule Ce tăi? dorești, Ce ne spolești ne mă ne ce dorești, ne spolești De când luăm tacămuri Adevărat, n-are importanță Miem, dai ta câmul de cositor, să le pui bine sub șervețel, să nu se vadă. Da, domne. Stai, repede, acum la muncă, la bucătărie. Da, domne. Da, rezolvă degrabă. Da, domne, da, da, domne. Bun. da, da, du -te. da, da, da, da, da. Unchiule, după câte văd, vom mânca foarte târziu. Da, nu te îndoi. Dacă mă duc eu la bucătărie în trei de oră, fac de mâncare pentru 500 de persoane. 500? Doa, ce exagerare. Așa vine vorba. Nu te schimbi. Am tot timpul. La unde e Eugenia? În camera ei. Și domnul Conte? Admira tablourile. <gângă> mă îl plâng. Du-te să-l chemi. Să ne facă favoarea să vină aici. De ce? Nu stă bine unde e acum? spune să vină aici. Vreau să-l cunoască pe acest gentilom om, Ridolf. Ah. Veți vedea un mare cavaler, domnul Ridolf. Unde acele... dăm de fața căruia trebuie! Dai, da, du-te să chem Flaminea Flaminia, te rog, du-te Extraordinar da. nu, nu trebuie să mă deranjez, uite-l că vine A E tobă de carte, un oh. munte de virtute Veți fi uimit, Ridolfo, uimit. Da. domnule Ridolf Uimit Domnule Fabrițiu da, da. da, da. da, da. Le-am plictisit pe doamne, îmi pare rău Au făcut bine să mă lase singur Dar da. unde e Eugenia? Flaminia, cheam-o repede Vreau să fac altceva decât să o chem Sunteți mereu monice da. Lizeta! Da, da. Spune Eugenii să vin aici și dacă-mi de ce? spune să vină aici! Cineva vrea să o vadă, să-i vorbească. Da da da, îndată, da, da, da, da, o Da, da. Duceți-vă domnule Ridolf, să-l găsiți pe domnul Fulgențiu și aduceți-l aici da, și da, da, spuneți-i da, da, tot ce v-am spus. Mai târziu. Da, da, da, da, cu da, da, da, cu da. permisiunea dumneavoastră, domnule Fabrițiu. De cum? Plecați! Dar nu mi-ați dat cuvântul că rămâneți cu noi. Dar mă întorc. La, se face la, la ora prânzului, așa. Nu mâncăm fără dumneavoastră, no. domnule Conte Da, domnule Fabrițiu Primul avocat din Milano no. no. Primul avocat din lume Primul om al legii curajos Din tot regatul jurisprudenței Mă bucur nori Prietenia pe care mi-o poartă domnul Fabrițiu Îl face să transforme <laughs> în laude Aveți procesul în domnule Conte? Am avut unul, dar n-am înțeles cu adversarii Și l-am terminat în termen prietenești no, no, no, no, Nu, nu, nu, nu s-a terminat prietenește. Dacă l a angajat pe domnul Idolfo Principele judecătorilor, vei câștiga procesul fără Nu Domnule Fabrință, dar eu am deja avocații mei. Ce avocați? Ce avocați? Toți sunt niște ignoranți. Acesta e avocatul. Și nu sunt alții în afară de el. Să ca mine. Da. Lasă-te pe mâine lui, domnule Ridolfo. Du-te la domnul Conte. Te rog, du-te, domnule Ridolfo. Informează-te și notează în scrisurile Dar rog. dacă e aranjat. Nu există aranjamente. Domnul Conte vrea să fie servit de dânsul și cu cine crede domnia voastră că le face? Cu cine? Cu primul cavaler al statului roman, care are moșii în stăpânire absolută. E cunoscută în întreaga Europa, stimați venerat de principi și potentați. Domnul Fabriți, ajunge, ajunge! Nu, nu, nu, nu, nu, nu! Să te să ridic. Nu vorbesc cu respect! Știu ce spun și spun numai adevăr! Haideți, domnule Ridolfo, duceți-vă că se face târziu! Da, da, da. Cu voia dumneavoastră, eu plec, dar da. mă întorc repede! Da. Mare om! Da. Mare om! Veți fi mulțumit de da, el! Da, e mare, sigur, mare Sigur, vă înțeleg, spuneți ce vreți, nu vreau să risc o ceartă pentru a vă fi pe plac. Și așa, unchiule, nu v-ați schimbat? Mă voi schimba. Mă duc la bucătărie să muncesc pentru stăpânul meu, oh. domnul Conte Torticul. Oh, Spuneți, vă place sosul verde, domnule? Uh, sosul verde? Uh, da, domnule, îmi place. E bine, se va face sos verde pentru stăpânul meu. Spuneți, vă place stufatul? Stufatul, da, da foarte mult. Se va face stufat pentru stăpânul meu. Sușalespule! Domnule! Stufat și sos verde Pentru stăpânul meu da, domnule. spole, e un om cum se cade Nu spun degeaba Dar un servitor ca el nu se află nicăieri Nu, nu e altul, nu Credincios, atent, grijuliu, punctual Bun bucătar, bun mesager oh. E oracul servitorilor Da, domne Stați da. aici Țineți-i și acestei cavaler Oh, nu e domnul Ridolfo mm, mm, mm, ah, dacă știam nu veneam Tovărășia mea nu-i place domnișoare Ce spuneți? Oh, Vă primește oh, pentru grație, onoare, da. glorie Luat loc! Da, da, Un scaun da, pentru da, domnul da, da. Două scaune pentru nepoatele mele Veseliți-vă, distrați -vă. Eu mă duc să muncesc, mă duc să gătesc Cine sunt eu? Bucătarul stăpărului meu Domnul Comte Eu oh. ei Întotdeauna e atât de vreț domnul Fabrițiu? Trebuia să spuneți atât de preocupat mm. E de bună credință Dar și bună credință când e prea multă Te apas Doamnă Flamine da? Sufrământă pe doamna Eugenia oh. Îmi pare melancolic aș putea să vă spun O fi având motivele ei, ei. ei Spune-i dacă vrea să știe mm. Nu mi-e rușine să-i spui adevărul Sunt îndrăgostită domnule ei, De doamne. un bărbat care trebuia să-mi fie soț. L-am supărat. Îmi pare rău. Și nu voi fi mulțumită până nu-l văd, Din Așa... Nu o să mă mai plictisească, toți cu toate prostiile. No. Auziți ce caracter frumos are sora mea? Ați auzit? Da, sigur sigur că, că, că sinceritatea nu se plătește nici cu aur. Da, ah. iubesc atât de mult adevărul în gura unei fete, și sunt ah. atât de puțin obișnuit să-l întâlnesc, încât cu atât mai mult, doamnă Eugenia, mă simt obligat să vă revăd și să vă iubesc. Ah. Mă bucură bunăvoința dumneavoastră și îmi și displace că nu mă pot. Bucurate, dragostea și stima dumneavoastră Totuși eu sper Ce sperați? În întâmplările norocoase care pot interveni dintr-o dată Și pot schimba lucrurile oh. Cine știe, nu? Și marilor iubirile se întâmplă Mai ales când lucrurile devin excesive oh. E obligatoriu să scadă, să revină la normal Dacă se întâmplă da. ca iubitul dumneavoastră să nu fie credincios Pe cât îi sunteți dumneavoastră Înțeles, da. Am anticipat declarația mea sinceră. Da! Zice bine, domnul Conte Dragostea lui nu strică nici ție, nici lui Fulgențio și nu se poate ști ce va urma N-aș vrea să văd pe nimeni nefericit Pentru mine n-are ce să mai urmeze Sau cu Fulgențiu Sau singură oh. Așa trebuia să spuneți și mă bucur Să aud, dar se poate întâmpla Orice? N-aș vrea Să fiți vestitorul nenorocirilor domnule. Nu, doamnă, nu mi-o luați În nume de rău Eugenia, domnul e un cavaler demn de toată stima Domnul Roberto, trebuie să o înțelegeți, ea vorbi Isto Sá... essa pentru că e îndrăgostită. Să vă binecuvânteze cerul, dar fiți veselă. Nu trebuie să fiți triste din pricina asta. Da. Haideți, haideți să ne distrăm. Să da. vorbim despre lucruri vesele. Imposibil, domnule. domnule. Imposibil. Oh, Oh, O, fulgențio. A, -a. o, fulgențio. o fulgențio. vino, vino, vino, o, vino! Vai, ce plăcere! Domnul, uh, domnul acesta străin a venit la noi acum? Chiar acum, uh, nu-i așa? Domnule uh, Roberto? Uh, da, uh. Așa este, da? Uh, domnul Roberto este un prieten al unchiului nostru și pleacă foarte rapid. În curând pleacă la Milano a, nu e așa, domnule, Roberto? Da, doamnă, cum porunciți Sigur. Sunt ha. servitor preasupus al acestui Domn străin și al Doamnelor a. de asemenea <gătări> oh, Mereu se face dorit, domnul Fulgențiu <gătări> Sunteți prea gentile, doamnă nu merit să fiu dorit. Haideți hai, hai. Hai să luați loc, luați loc, doamnule Fulgențiu. Cu plăcere, da. Da, aici, aici. Nu, nu, nu. Pune un scaun aici, Lizeta. Aici, aici. Luați loc lângă mine, domnule Fulgențiu. Nu, nu, nu, nu. Lăsați. Stau bine, doamnă Eugenia. Aici, unde sunt, acum. Da, da, nu, veniți aici, domnule. Vreau să vă spun ceva. Avem tot timpul. Oh, cine are timp nu așteaptă, domnule. <laughs> E foarte veselă doamna Eugenia <laughs> Veselia E rezultatul venirii dumneavoastră uh, Al venirii mele Da, da, da, da, da <laughs> al venirii dumneavoastră Mă consolesc cu dumneavoastră Care aveți norocul să aveți cea mai frumoasă Iubită din lume oh, oh, Mulțumesc străină, Sosit acum a fost deja încunoștințat De doamna Eugenia Vă supără că a aflat despre dragostea noastră? Nu, doamnă, nu mi-ar displecea dacă ați spune adevărul Cât despre mine, nu e nicio îndoială Dacă dumneavoastră nu sunteți în măsură să confirmați La mine! Pe unchiule! Vai ce bine stă cu șorțul în față Nu știu unde mea Cum? E pe dulapul din camera mea Vreau să fac o prăjitură pentru stăpânul meu domnule Fabrizio Îl compătimesc pe domnul Fulgen Reluase-l drept domnul Rizdolo! Răbă, vreau! A venit să ne fac o favoare! Vreți să rămâneți la noi la plus, domnule! Vă mulțumesc, domnule știți! Eu... Domnule Comp, vă rog, dar ar fi mulțumit dacă l-a luat masa cu noi acest nobil cetățean. Eu... O perl. o să vedeți, ei au Domnule Fabrițiu, dar nu sunteți stăpâni în casa dumneavoastră? Nu, nu, nu, cât timp stă domnul Conte în Milano? El e stăpân în casa mea, nu eu, eu a, nu, Domnule Fabrițiu, da, da. stă mult domnul Conte în Milano? Mai stă, stă, mai stă ceva, mai stă. Are un proces și îl conduce acel om mare, celebru, care e domnul a, Ridolfo. A, a, a, a. Și doamnele astea m-au lăsat să înțeleg că pleacă repede minciunile... Nu se spun la întâmplare! Ei, domnule Conte, domnule conte! Adevărată. Eu am nu o problemă. Nu, nu. nu să pot să vă servesc mereu. Ah, da. Iată cine vă va servi! Domnul Fulgențiu, Primul literat din Europa, unul Ei. care se laudă cu un sânge, pur! Și ilustru de cetățean Încă din timpul longobarzilor <gără> Cunoscător a toate lucrările Mare sa tablourii Dom Domnule Roberto, ați văzut da. mica mea Colecție, de pictură Da, domnule, am văzut-o și admirat-o Dar în două ore Nu se poate vedea totul <gără> a, De două ore aici, domnul <gără> Conte Bineînțeles, da. a venit de vreme Ca să mă încurajez Și-mi da, spus da. să, da. să recăveniți da. în acel moment Asta nu se numește subtilitate Minciuni <gără> sfruntate A, a sunt Veți avea onoarea să luați masa cu nobilime de prim rang din Italia Cu cel mai bocat cavaler din zilele noastre Și de înainte tot da, așa, da, așa Dar așa. eu, domnule, nu pot să profite de amabilitatea dumneavoastră nu, nu, nu, cu ce vă pot fi de folos? Nu, nu, sigur, nu Dar spuneți cu ce? Nu, nu, nu pot Dar eu vreau și pot, eu Eu comand în casa asta Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu comand eu în casa asta, nu Poruncește stăpânul și stăpânul Vă va ruga să rămâneți, domnule Fabrițiu, da, da, da. dar dacă nu poate sau nu vrea, da. de ce să-l obligă? Asta nu vrea să rămână. Da. Am înțeles că eu stau aici să-i planul. Mă mira că mi face plăcere să rămână la masă cu mine. Hai, ai, domnule Fulgențiu, faceți un act eroic! Ai! Mă mira că eu, nu-mi spune să rămână. Semn că nu o dorești. Mă minunesc că dumneavoastră, domnule Fulgențiu, vă lăsați atât rugat. M-aș lăsa rugat mai puțin dacă nu m-aș că stric adunarea. Oh, ce motive slabe! spune. Că nu vreți să rămâneți Pentru că e urgent să mergeți acasă Să nu lăsați singură pe doamna Clorinda Cum nata dumneavoastră iată de ce Are dreptate, unchiul Nu-l obligați să-i provoace neplăcere Acelei sărmane, doamne N-am reproșat mie Ca să nu am ocazia să vă reproșez eu ah, Acum e plin de venin Știu cum e, am gustat și eu din el H -h, Dacă ar fi fata mea, aș trage palme acum Haide, la. haide, fulgenți! O lăsați-mă să mă duc la bucătărie Și faceți în bucuria să spuneți Da! Hai. Ei bine, a, pentru a vedea dacă cineva se înșală, voi rămâne bine, să mă bucur de amabilitatea o, dumneavoastră Bravo, bravo Acum da. sunt mulțumită Crăiască domnul Dar să facem lucrurile bine Doamne Ne da? nepoata mea Eugenia vă cere o favoare. Ce dracu fi vrând. Nu sunt demnă de poruncile doamnei Eugenia. Ai ce e... se întâmplă? Ne cunoaștem. Eugenia, nepoata mea, vă roagă, adică vă implor să mergeți imediat acasă, să o luați pe doamna Clorinda, cum data dumneavoastră și să o însoțiți aici până la până la noi, să vină aici la noi, la noi, da? Păcă, să vină până aici, vă mă rog. Da. Mă roagă, doamna Eugenia, da. așa ceva? Da. Nici n-am visat vreodată, asemenea prostie. Prostie, ziceți? mi Vi se pare potrivit să deranjați o doamnă la ora asta? Că astea oră nepotrivită? Mai sunt două ore până la douăsprezece. Are timp suficient să se îmbrace, să se piepte, și să apară în cea mai potrivită față și sigur. Are o, timp... parcă ar fi intrat diavolul A. aici. Bine... Faceți cum vreți, domnule Fulgentiu. Eugenia, roagă-l, te rog! Asta nu pot! Fulgentiu, atunci te rog eu! Lăsați! Sunt sigur că nici nu va veni cum nata mea! Sigur nu va veni? Da, da, știu! Știu, știu că nu poate să mă vadă în ochi! Să încercăm! Duceți-vă și spuneți în numele meu Nu, nu, sigur nu, domnule, scuzați-mă, nu mă duc, da, chiar nu da, mă duc Și vreți să rămână să mănânce singură? Dar nu se poate așa, ceva, nu-i Mai da. curând nu mai rămân nicio, da, să știți, da, da. Nu, Ba da, mai curând se va duce să-i ține companie Lăsați-l, lăsați -l, lăsați l să se ducă Dacă nu crăpi o minune oh, Doamne Dumnezeule, ce capare. Haide de curaj, altfel nu se poate Știu eu ce fac, mă duc eu să invit Mă duc eu Am plecat, am plecat În <laughs> casa asta este foarte distractiv. Nu-mi place că domnul Fulgențiu trebuie să se sacrifice azi. Nici mie nu-mi place că orice sacrificiu e prost primit. Domnul Fulgențiu, doamna Eugenia, dragostea nu se hrănește din dispreț, ci din Oh, Bravo, bravo, domnule Roberto! Spuneți-le câteva, să nu mai stea așa mereu cu suflați. Oh. Aș fi mai norocos dacă aș avea meritele domnului Colbert. Eu n-am niciun merit, dar vă asigur că dacă aș avea o iubită ca această grațioasă doamnă, oh. Simți Da. Și cine vă împiedică de la un așa mare noroc? Dar eu nu fac rău nimănui Dacă despre mine e vorba Domnule Roberto, dacă vorbiți pentru el Renunță la mine oficial Interpretați sentimentele mele Pe măsura dorințelor dumneavoastră Domnul Conte, nu e în măsură Să întrerupă cursul dragostei voastre Da, abia sosit și pleacă foarte repede Din Milano Lăsați-o să spună Nu știți cum e ea îi place să bombă Și tu ai chef să mă vezi că fac nebunii, dar nu-ți voi face plăcerea asta M-am hotărât să nu-mi vărți sângele pentru tine Domnule Conte uh, dacă îmi permiteți De unde veniți acum? De la Roma ei, dar ce spuneți De acel mare oraș Acel mare oraș Da, frumos, oh, oh, oh. extraordinar ah. Plin de minunății Pe noi nu ne interesează Roma, da? Lăsați-l, da? lăsați-l ah, da. lăsați să spună Lăsați-l dacă îl distrează uh, Spuneți-mi, e adevărat că la Roma sunt Femei frumoase? Desigur <laughs> Și cu o gentilețe surprinzătoare Oooo oh. oh. Dar sunt tot atât de încăpățânate cum sunt milanezele? Fulgentios! Asta e. Bun. Domnule Roberto! Da. Ce vreau să vă întreb? La Roma! Nu sunt bărbați nepoliticoși? Haideți, domnule, dar nu vă lăsați mânați de furie! Da. Aș merge cu plăcere la Roma! Mergeți, mergeți, distrați-vă! Plecați, vă Mi se pare foarte. <coughs> Foarte cald astăzi, domnule Conte Domnule Conte, aș vrea da. să cer o mică favoare. Da. Sigur, cu plăcere Eu vă rog să vă prefaceți că aveți puțină treabă Și plecați pu Plecați puțin de aici Adică, adică să-i să, adică, să lăsăm exact. în pace Da, da, da Da, da, Doamna Eugenia, da? mi-am amintit de niște întâlniri presante. Oh, da. Da. Vă rog să mă scuzați. Da. Permiteți-mi să mă retrag. Sigur, da. domnule Conte, sigur că da. Despre ce probleme vorbește? Ce, cum, n-am set, n-avem niciun amestec. Eugenia nici nu poate să-l vadă Nu, oh, așa cred și eu, sigur că da. Dragă, domnule Fulgențiu, sunteți foarte bănuitori. nu mai vorbi, acum o să se înfurie. Nu e nicio îndoială, dar nu sunteți în pericol să mă vedeți înfuriat. Am altă metodă. Am devenit... Ha -ha. Nu mă mai înfierbând oh, Așa, așa deci Ați da. devenit bun da. E foarte bine pentru că sora mea, sărăcuța Vă rog să o credeți Vă iubește din toată inima <hântuță> Știți, am văzut-o chiar plângând nu adevărat, nu o crede, da, Fulgențiu da, Vă spune din atins! Nu, nu, doamne, la ce folosesc acum scenele astea Nu ne ajută deloc Eu plec ca să nu că domnul Conte ceva Eugenia, fii cu judecată Fulgențiu, da. fie vă milă Ah, în îndrăgostiți Că eu am terminat Bără. cu dragoste Ce Mai bine mm. mi-a în -o, o piatră de gât mm. și mă arunc în fântână E clar că s-a plictisit de mine Ai o inimă de piatră Aș paria pe capul meu că-ți place domnul Conte Prefăcut, cu mai multe fețe Nebun sunt să-mi pierd timpul Și să-mi pierd sănătatea Și liniștea pentru tine <gri> Și un orbar ar vedea că ai mai multă grijă de cumnată Decât de mine <gri> Da, voi suferi puțin Dar voi scăpa de această dragoste Fără niciun rost Dacă acum te porti așa Plec în călătorie am să te uit mai ușor! Ai o față de adevărat diavol? Așa mă vezi acum? Doamne, ce să mă fac eu cu derbedeul ăsta? Uh, mai bine plec! Eh, drum bun! Întoarcere fericită! Hai, du-te, du-te! Domnul Conte te așteaptă! De ce? Voi cum i că va lua prânzul în oraș? Ha-ha, sărmana de De ce nu-i ceri voie să rămâi aici? Uscați sărbuzele! Cred că nu vrei să știe nata, că rămâi aici? Să nu-i se facă frică, să nu fie îngrijorată! Poți să vorbești pentru ultima oră, nu mă mai vezi! Fai de mine, a scos un cuțit! Fulgențio! Ce vrei de la mine? Te Arunc acum puțit! ce crezi tu că vreau eu să fac cu el, a? De unde vrei să știu? Vreau să-mi curăț un băr. Fulgențiu! Lasă-mă! Fulgențiu! Lasă-mă! Te rog! Lasă-mă! Pentru mine nu este nici milă, nici dragoste, nici înțelegere! Ascultă măcar un cuvânt! Ce vrei? Îștește-te dacă vrei să vorbești. Ah. Fulgențiu! Nu! Da, am cuțitul. Nu, Eugenia. Hai, ce cer? Dacă nu pentru dragostea pe care mi-o porți, măcar pentru aceea pierdută. Eugenia! Cuțit, nenorocit! Simt că mor. mă sunt eu atât de odioasă cât. Ai vreau mai bine să mor decât să mă iubești? Da! Vreau mai curând să mor decât să te văd în brațele altuia. Dar cum e oare posibil să-ți prin minte gânduri atât de nedemne de tine și de mine? Eu! Eu să iubesc pe altcineva decât pe fulgențiu al meu! Eu, să mă dau altuia decât lui meu! Sufletului meu oh. Bucuriei mele oh. Oh. Aș muri Eugenia. Aș muri Aș muri înainte de a face așa ceva Să cred asta? Dacă, dacă nu vorbesc din inimă, Să mă trăsnească cerul Dar de ce îl încurajez pe domnul Conte? De ce îl tratezi cu încredere și de ce mi-a dat de înțeles sora ta că pleacă repede, că e venit cu puțin timp înainte? De ce mă minți? Ah, Fulgențiu, nu sunt eu cea care-ți dă ocazia să devii bănuitor, ci puțina încredere pe care o ai în mine te face să te neliniștești mm. și mă insulți. Ce intimități am avut eu cu domnul Conte În afară de bună cuvință cinstită De asta de vorbă doar pentru a-i face pe plac unchiului meu Și ce motiv aveai să mă suspectezi? Ți-am dat mai puține dovezi de dragoste Ci se pare că sunt îndrăgostită mai puțin? Nu-ți sunt de ajuns lacrimile mele? Suspinele? Chiar dacă nu vei fi al meu Îți jur Eu voi fi mereu a ta Cât voi trăi Cu toată dragostea ce-ți o port Sufletul voi meu Voi fi mereu a ta Sufletul meu ne spus de dulce, inima mea iubită Îți cer iertare, compotimește-mă <gătă> Îți cer iertare în genunchi <gătă> Toate, doamna Corina, am auzit. Baide, ce vă spune domnul Fabriciu da, văzând un om jencat în fața ta. Ți-e frică de cumnata ta? Îți pare rău că te-a văzut la picioarele mele? <gătări> Sırmane, domn Fulgențiu. Îmi <gătări> da, da, da, da. pare rău că ai rămas romas așa uimit? <gătări> nu, nu înțeleg, dragostea. Și mi-amintesc că că și iubitul meu soț făcea la fel da. cu mine. Eugine, Eugine. Dar ce stanblă da. dragă, i-s a făcut rău domnului Fulgențiu? e rău de ce stă așa Așa se pare, dar întrebăl pe el. Fulgențiu? S-a făcut rău cumva, uh, uh, Da, m-a da, apucat o ameță alea. Ați văzut că eram căzut da, pe da, jos? Da, te era... da. scuzi din cauza cum n te... Acum te simți bine, dragul meu? Puțin mai bine. Așteptați! Vă voi vindeca definitiv! Mă duc să iau fantasticul și fermecatul mister al vracului mult cunoscutului faimosului oh, cu oh. Cosmopolite. Mă duc oh, da. Oh. Da. Oh, um. Doamna Eugenia, da? Mă scuzați dacă am venit pe nepusă masă. Domnul Fabrițio, prin forța gentileții, m-a violentat, aș putea spune. Oh, într-adevăr, fără violență nu se putea spera la aceste bune farme. Pauleu oh, începe dezastru. Da, mă umiliți, doamnă. Eh. Știți că am pentru dumneavoastră acea stimă și acel respect pe care le meritați. Da. Dar de când a plecat soțul meu, nu am ieșit din casă. Oh, nici seara? Nu. A, da, într-o seară, cu cumnatul meu, ah. v-a spus. Nu, nu mi-a spus nimic. Nu, nu obișnuiește să-mi facă asemenea confidențe. Uh -huh. Rău cumnate, rău, când iubești. Spui totul. Ce ai, Fulgențio? Ai amuțit? Am nimic. Doamne, ajută-mă, ajută-mă, doamne. Așa face și acasă, doamnă Clorinda? Ca să spun drept, Nu. E mai curând uh, jovial. Da, hmm. e posomorât doar când vine la mine. Aici își desfășoară melancolia. E, nu pot să spui că a fost întotdeauna așa. Adevărat. Așa e de puțin timp de când am devenit plicticoasă. Totuși îmi vorbește despre dumneavoastră cu o dragoste. Imensă Glumește, glumește acasă Domnul Fulgențiu Da, unor La mine strigă, bleste Mă scoate cuțite Apropo de cuțit, unde a dispărut Nemocitul de cuținți Pe care voiam să-i iau Cuțit Fulgențiu, dar ce faci asemenea Scene? De ce, de ce? Acum nu pot să-ți spun Acum Ce sunt secretele astea? Dacă aveți secrete, nu aveți timp să vi le spuneți acasă? Eugenia! Și aici le aveți? Asta ca să mă faceți da, nu, de Eugenia, stai! Da? Eugenia! Eugenia. să mă sufă. Eugenia, Eugenio, Ce înseamnă vorbele astea? La dracu cu venirea ta aici! după! Eugenia, stai! ce e asta? Cum meu nu mă mai respectă, Eugenia e gelasă pe mine? Ah, ar fi o ofensă prea gravă pentru mine! Noroc că vine bărbatul meu repede. Dar ce să fac? Rămân să o plec. Prudența spune să mă prefac. Să văd cu stăpânul casei, nu cu bățeranul de cumnat al meu. E no, E Ce scandal a fost la masă în dimineața asta? ai nu, spune asta... dar care motivul că nu-ți-o pricat? Uh, uh, uh, uh, uh. A fost o ceartă între doamna Clorinda și domnul Fulgențio? Păi, ah. Uite, mă mir, dragă! Stăpânea da. mea are un temperament liniștit ah. și pașnic păi Nu-i nu reproșează niciodată nimic soțului ei Iar cu stăpânul meu, cu cumnatul ei, s-are așa ca frați. Oh. Oh. Ah. Și dragostea asta nevinovată și înțelegerea lor O oh, înnebunesc pe doamna Eugenia Ei, uite să știi că mi-am dat eu seama azi dimineață Când i-am atras de limbă, mm -hmm. știi? Ca să afle ce fac mm -hmm. și ce nu fac cei da, doi da, da. Nu-i spus să știi Dar pentru că nu m-am gândit că poate să fie geloasă pe cumnata lui Păi nu-i adevărat că e geloasă Păi nu e geloasă, ei. păi atunci ce e, ce are? E încăpățânată Nu-i place atenția pe care o arată domnul o doamnei Clorinda Și nu pentru că îi crede îndrăgostiți Ci pentru că ar vrea să fie ea singura servită, curtată, apreciată Și nu suportă ca iubitul ei să folosească cea mai mică atenție față de altă persoană pe lumea asta ei, nu Da L-ar vrea mereu aici L-ar vrea mereu cu ea Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, vină cu Mi se pare că se aud zgomote din sufragerie Sunt Da, da, da, aud paharele Sunt cinci spiritele Sunt curios ce vorbesc ei acolo Ei, taci un pic, taci să ascultăm Că mereu mă tem pentru stăpânul meu, știi, să nu ai se întâmplă Uite, te uite, te da. Ce vezi? Zici și mie, stăpânul meu s-a incendiat. Ah, nu sunt veseri, am auzit ce Da, ia să ascultăm. Ia, ia, ia, ia. Ah, nu, nu, te pe ai okay. ia -te. Ah. Ce? ce faceți aici la ușă? Nu Plecați de aici. Nu Nu. Nu vreau să duc viața asta. Dacă o mai duc așa ajung fizică, voi muri disperată. Ah, văd pe mine cum slăbesc pe zi ce trece. <laughs> Și pentru cine? Pentru un nerecunoscător! Am decis. Vreau să mă închid undeva departe de lume. Va fi mulțumit... Nu mă va mai vedea O va sluji pe cumnata Pe cumnata lui Își va găsi o altă iubită Se va căsători Eugenia? Eugenia? Da Ce faci singură aici? Nimic Cum nimic? Hai, hai să terminăm. Lasă-mă în pace. Parcă faci în adins ca domnul Fulgenție o să obosească și să nu te mai iubească. Nu-mi pasă. Haide, Eugenia, draga mea, știu că spas! Nici vorbă, nici nu mă mai gândesc. Nenrocita de furie te face să vorbești așa. Așteaptă până mâine și vei vedea dacă e, e furie sau altceva. Ce vrei să faci mâine? Vreau să fug departe de lume. Lasă, lasă, dor mai mult, dor mai mult și așa va fi. Surioară tu încă nu mă cunoști Oh, te cunosc prea bine Sunt nesăbuit, așa Ai, ai, ai și ceasuri bune, ai și unele foarte proaste Acum sunt în cele mai proaste Unchiul nostru și-a ieșit din fire Da. Ce i-am făcut? Ce i-ai făcut, doamnei Clorinda? Iată, uită! Toți o protejează pe această mare cucoană! No. Eu sunt câinele no. macinarului! Nu primesc no. decât oase și chelfăneli! Nu e așa, dar trebuia să-l respecti pe stăpânul casei care a invitat-o! Dar ce i-am făcut? Ce știu eu? A venit la masă cu lacrimi în ochi! Ah! Știi pentru ce avea ochii în lacrimi? Yeah. Pentru că l-a găsit aici Pe cumnatul ei ha, Zice că i-a pierdut respectul Da, are dreptate Pretinde că nu pleacă de acasă Că nu mănâncă la prânz Să-i răcească ciorba cu o frige Dacă nu face așa, zice că îi pierde respectul În sfârșit, asta e lucru care va dura cel mai puțin Cum puțin? Păi puțin, dacă îi vine soțul, domnul Fulgențiu e liber Și când se întoarce acest soț al ei? Am înțeles din ce spuneau, că l-așteaptă azi Azi? Așa a spus doamna Clorinda. Ah. Da, și dacă se va întoarce soțul său, nu vor continua să stea împreună? Probabil că nu. Sunt convinsă. Privește ce multă grijă are de mine. S-a mișcat să vină să mă vadă. S-a dezlipit vreun moment de cumnata sa. Uite că vine! Doamnă. Doamnă Eugenie. Îmi permiteți să vă spun ceva la care poate nu vă gândiți. Mă bucur că este aici și doamna Flaminia. Aoleu, e de rău. Nu l-am văzut niciodată așa mă recunosc ca acum. Vreți să faceți pe grozavul? Doamna Eugenia, știți că vă iubesc, dar mai știți și că sunt un om de onoare. Ce va spune fratele meu despre mine? Ce va spune când va ști că din cauza dumneavoastră am pierdut respectul soției lui? Oh. Oh. Uite de unde vin furiile domnului Fulgențio Iată strădania plăcerii onoarei Am greșit când am numit-o foarte plăcută pe cumnata dumneavoastră Am făcut o greșeală uriașă Îmi vine să mor că am greșit doamne. Trebuie să ofer satisfacție acestei ilustre doamne Vreți să mă duc să-i cer scuze pentru dumneavoastră? Eugenia! Eugenia, asta este o purtare urâtă Vrei să-l unchiului? Pentru numele lui Dumnezeu, domnule Fulgențio Vă rog, nu luați în seamă Eugenia, nu râde de un lucru serios Asta e se chiar de râsă-mi arde da, umorul e talentul dumneavoastră Veselia, în asemenea caz, ține sau de puțină dragoste Sau, iertați-mă, de puțină minte Da, e, sunt o nebună, nu știați? Nu, știam că sunteți înțeleaptă, de... când vreți. Da, da, de data asta sunt nebuna. Spuneți-o clar. Dacă nu o spune el, o spun eu. Flaminea! Nu e treaba ta, da? Ai meritat să te lase toți. mi ajunge că nu mă lasă Dumnezeu. Ah, cerul nu are grijă de cineva care vorbește. De așa? Ce? Sunt o fiară? Nu merit grija cerului! Nerecunoștința e odioasă oamenilor și zeilor. Te porți rău cu cine te iubește. Încerc să întristezi persoane nevinovate. Urăști pe cine te învață de bine. Te trădesc chiar pe tine. Doamna Calci în picioare darurile cerului. Nu-ți este rușine de tine! Doamna Flaminia, lăsați mă nu-mi tristați mai mult. N-am inimă să văd umilită. Eugenia e destul de înțeleaptă pentru a ști singură drumul pasiunii. Am fost slab și mai nebun decât ea. Trebuia să cunosc greutatea cuvintelor, să înțeleg și să mă prefac. M-a stăpânit furia. Ea m-a făcut să-mi jignesc cum nata. Am fost nesăbuit, stângaci, nepriceput, furios. Eugenia mă iubește și e geloasă Nu sunt geloasă pe cumnata ta Știu, disprețul tău pornește din teama de a nu fi dorită Dar dragă Eugenia, trezește-te Te iubesc și te stimez mai mult decât orice pe lume Doamne, vorbește în așa fel încât o muia și pietrele S-ar putea ca Eugenia să fie așa de încăpățânată? Fulgențio. Da dacă știi motivul frământărilor mele de ce nu cauți calea să mă liniștești? Da, iubito, îți cer iertare de neatenția față de tine Voi căuta în viitor mai bine să merit dragostea ta Și sper să fie aproape timpul să pot să-ți dau cea mai adevărată dovadă a dragostei mele Ar fi timpul ca inima mea să-și revină Ai dreptate, dacă ești liniștită, așa va fi Iubită Eugenia, acordă-mi o favoare nu ești tu stăpânul care poruncești? Dar trebuie să o faci din toată inima. Nu vreau decât să-ți fiu pe plac. dă voi voie să o conduc pe nata mea acasă. Ce? Te rog. Până aici? A adus-o stai! De ce n-ar conduce-o de unde a adus-o? Domnul Fabrițiu e supărat, nu, nu, nu e de văzut, și apoi îl așteptăm pe fratele meu și nu vreau să găsească scandal acasă. Da, da, da, da, da, da, da, ai dreptate. Condu-o! O spui din toată inima? Mi-e teamă că te prefaci și că de fapt nu spui adevărul. Fulgenți, ce vrei să afli mai mult, e un lucru clar, e de acord. Face această datorie de onoare și doar ce de repede aici. Nu, nu, nu, să nu se deranjeze, să se-ntoare. Au oh, că... auzit, doamnă Flaminia? Oh, am auzit atâtea, că mi ajunge, am plecat. Asta e favoarea pe care mi-ai promis-o. Dar nu te opresc să o conduci. Dar nu din inimă. Nu te îngriji de inima mea. Ajunge, ajunge, că ai grijă de a ta. Nu vreau decât să-mi fac datoria. Foarte bine. Mi-o voi face oricum. Pot să-ți sacrific totul, în afară de onoarea mea și a familiei mele. Dacă datoria asta mă va costa dragostea ta, nu va urma decât sfârșitul meu. Dar pentru asta, un om de onoare nu trebuie să-și uite datoria în fața dragostei. fă măcar o plăcere. O, cerule, poruncește. A, termina, termina și nu mai chinui. Cum să te las în stare asta? Un om de onoare nu trebuie să prefere pasiunea onoarei. Dar deci, ce spun eu pasiune? Hai, du-te, du Acum m-am lămurit. Ah, ești dușmanul rațiunii, al meu și al tău, însă. -ți. Te avertizez că nu tolerez neobrezări. Voi lua o hotărâre de desperat. Dumnezeu să fie binecuvântat. Se va sfârși. Dracu! Dar ce sunt eu în casa asta? Domnule sunt stăpânul sau o cizmă nenorocită? Ce aveți? Ce s-a întâmplat, unțule? Cu cine am cea Eugenia! Ești o proastă! Cu, da, cu, cu mine? Stăpânul eu! Și în casa asta nu sunt alți stăpâni în afară de mine! Și o repoată care depinde de mine, nu trebuie să iubească fără să știu eu cu atât mai puțin să vorbească de căsătorie! O brăznicătură! Domnule Fabrițiu, nu pedepsiți așa! O vedeți? Azi, domnule Conte, asta este cea mai proastă fată din lume! Ce? Nu știe ce face, nu știe ce spune, nu e bună de nimic și vorbește de măritit! Mai bine m-ar îngropa mai... de vie! Doamne, mi mi spus că nu e în lume o fată ca ea! Mă dezic de tot ce am spus, că să e o proastă, o ușlatică, o obrăznicătură! Do domnule, -a Domnule doamne, Conte, doamne, cum doamne, nu ați crezut laudele! Sper doamne, să doamne, nu credeți nici în jurile! Doamne, doamne, doamne. Este adevărat că... Eu nu cred, dacă din întâmplare ar fi cum prevăd eu Nu aș avea nicio greutate în a vă oferi mâna oh, oh, Cum? Domnul contar! ar să se însoare cu nepoata mea? Bineînțeles nu. Și nu. m-aș numi fericit nu Dacă aș avea norocul ah. să consimta ah, Nepoata, a fi o mare fericire pentru tine și pentru, pentru mine o glorie veșnică Domnul Conte de Otricoli, cavaler superb, pur, celebru, bogat, vlăstar ilustru de părinți celebrii, floarea nobilimii, exemplu de onorabilitate, Fabrițio, domnule, modelul domnule. cavalerului adevărat. Ah, fericit de tine, de mine, de casa noastră, Spuneți ți adevărat, domnule Conte, spuneți adevărat. Domnule Fabrițiu, dar eu nu am toate calitățile cu care mă onorați. Sigur, mă laud cu acel al sincerității. Și vă vorbesc din inima Ascultă, domnule, mânia te face Spui nebunii De altfel, Eugenie, e o, e o minune Strânește invidia tuturor femeilor Eu o bucurie o încântare e tot, Și e la, să fac orice Are o minte foarte limpede E inimă foarte frumoasă, înțeleaptă, crescută, Ascultătoare, are toate la, la, doare că, ca, Imaginabil, ca, ca, are bunătății ca, Este ca, ceva Cred da. tot, cred tot da. Dar inima ei este dată altul iubit Cum e Eugenia? a ești După domnul Fulgențiu? După, după prostul ăla? Ignorantul ăla? Domnule. Bărbat nedem de casa mea? Mizerabil vagabond? Țăranul ăla? Iule, nu-ți amintești că l-ai laudat Ce laudă? Ce laudă? N-am da a face cu Soilul ăsta de lume în casa mea Nu-l vreau să-l mai văd dacă ai chef să-l iubești teaba ta Gata, gata, dacă ai chef Liniștește-te, da. unchiule, s-a terminat L-am alungat pe Fulgențiu Bravo, Au zis, domnule conte Astea sunt femeile Asta înseamnă să gândești corect Cu prudență, uitați-vă la ea Doamna Eugenia Dacă din întâmplare ar fi cazul Mm, o răzbunare ar fi potrivită ne nepoată, hotărăște-te Într-o clipă poți deveni o mare doamnă, o, o prințesă. Nu, nu, nu chiar așa, doamnă Eugenia Dar o condiție îndestulată nu vă va lipsi Mai, va lipsi. mai nepoată, sufletul meu, hotărăște-te mai din... Munchiule, ah. poruncește ah, ah, Conte, auziți? gura de aur, ați auzit ce-a spus -o? Domnule Fabrițiu Dumneavoastră vă revine să hotărăți soarta. mea Dar vă dau acordul imediat la această clipă aveți picată, Vă mulțumesc, da, că vă mulțumesc, domnule da, da, Fabrițiu Domnule Fabrițiu, nevata dumneavoastră valorează cât o comoară da. Dar conveniențele familiei mele cer oarecare zestre Zestre? Vreți să o fără Zestre? Zestre? Zestre, da, Domnule, da, da, zestri, zestrea, mea da. trebuie să existe. Da. Tata mi-a lăsat-o și unchiul nu poate să nu recunoască. Da da, da, da, da, trebuie să văd dacă domnul Conte îți poate asigura traiul, nu? Vai, dar un cavaler atât de bogat, unchiule. Bogat, bogat. Da. Ce știu eu dacă e bogat, de unde să știu? Ați face mai bine, domnule Fabrizio, să lăudați mai puțin persoane necunoscute și să risipiți insulte la adresa cavalerilor onorabili. Mi-ați promis mâna nepoatei voastre? Da. a acceptat. Da. da. da. <hă> mă gândesc să-mi fac dreptate. Da, face. Chiar acum plec. Da. Vrea zestre, zestre. mea, curaj. Nu vreau să-mi pun în joconoarea. Mi-am dat cuvântul, trebuie să-mi țin. Oh, o vor... înțelege că găsesc eu zestre și tu trebuie să te măriți. Înțelegi? Te las. Mă duc la zi, pe zi, pe zi. Sărmana de mine, ce am. ce am făcut? De Eugenia! Oh, ceruri! Iată-l! Eugenia! De ce vine să mă tulbure jos, Nicu? Nu pot să rezist la asemenea întâlnire! Ah, mai bine plec! Eugenia! Eugenia! Oh, oprește-te Eugenia! Ce dorești? Fieți mila, ascultă mă! Ați servit-o pe doamna Clorinda? Nu, nu a plecat încă. Dar ce face în casa mea? De ce nu o însoțiți? Am încheiat datoria de a o servi și de a o însoți. De ce? Pentru că soțul ei s-a întors la Milano. Oh, s-a întors domnul Anselmo? Da, s-a întors puțin înainte. Nu și-a găsit soția acasă, știa unde e și a venit în persoană să o vadă și să o îmbrățișeze. Face onorul acum cu domnul Fabrițiu și doamna Flaminia. Întreba de dumneavoastră, i s-a spus că sunteți retrasă în cameră și pleacă acum însoțită de soțul ei drag. Și? Dumneavoastră? Aș rămâne aici, dacă îmi îngăduiți. Dar nu vreți să discutați afaceri cu fratele? În două cuvinte am despicat problema și am încheiat cea mai mare afacere pe care mi-a oferit-o. Adică i-ați dat socoteală de grija cu care i-ați tratat soția. I-am arătat dragostea mea, i-am povestit dorința de a vă lua de soție. Dragul meu frate a consimțit cu plăcere, mi-a arătat că pot să-mi aduc soția acasă. E gata să-mi dacă vreau. Casa și averea mă iubește atât de mult că nu știe să-mi refuze nimic Și mi-a permis să spun că dacă unchiul nu poate să vă dea zestre Nu voi avea pentru dumneavoastră mai puțină stimă și mai puțin respect Oh, neprevăzătoare, oh. de ce mi-am dat cuvântul față de conte? Da, Dumnezeule, așa primiți o veste care mă amăgeam că trebuie să vă consoleze? Îndrăzniți să vă temeți că eu o întâlneam cu pasiune pe cumnata mea? Nu, nu, nu, nu ne faceți o asemenea nedreptate, nici mie și nici ei. Dar, totuși, dacă impresia din inima dumneavoastră acum nu se mai poate șterge, vă promit, vă jur! Vă jur să nu mai am de-a face cu ea și să nu mai văd niciodată! Sărmana de mine! Oh, sunt moartă! Eugenia, ce înseamnă asta? Eugenia? Oh, ce Urgențio. e? Lovește-mă! Disprețuiește-mă! Cum? A avea toată dreptatea Să o faci Nu, iubito, vreau să te iubesc cu patimă Nu merit dragostea ta Dar vei fi iubita mea soție Nu trebuie să fiu abandonează cum, cum nu trebuie să fii sufletul meu? De ce? Pentru că eu, Pentru că i-am dat cuvântul Altcuiva Cui? Conte lui Roberto când? Puțin înainte. De ce? Din răspunare. Dumnezeule, împotriva cui? Împotriva mea, a inimii mele, a slăbiciunii mele vinovate. Vai, de mine, simt că mor. Cum nu? Eu mor. Asta e dragostea! Asta e, e credința! Nu, nu, nu mă iubeai! Suspinile tale erau prefăcute! Minciuni sunt acum rămușcările tale! M-au lămurit despre interesul tău pentru rivalul meu! Pretexte erau geloziile rău ascunse! Suspinele revoltate! Infectivele și insultele! Bucură-te, sălbatico, de disperarea mea! Râzi așa, râzi de un nenorocit care moare pentru tine! Dar... Temete de dreptatea cerului, te las în prada rușinii tare. Fii sigură că nu mă vei mai vedea niciodată! În cerule! Simt că mor! Eugenia, Eugenia! Eugenia! Eugenia! Eugenia! Eugenia! ajută Eugenia! ajută Eugenia! ajută ajută Dacă nu m-ar fi iubit ar putea să se prefacă Dacă nu m-ar fi Ai, ai, ai, ai, și-a revenit Ai, mea, ți-am spus, ești propriul tău dușman ce moșa, mă! Nu! nu, nu, nu, nu, Trăiești, trăiești, cerul vrea să fiu nefericit. Răbdare, te voi iubi de departe, chiar dacă nu vei mai fi a mea. Cum, cum, a, și de ce să nu fie a ta? Că s-a abandonat altuia, din răzbunare. Vulgențiu, ce vrei să spui? Și-a dat cuvântul contelui Roberto. A, da, da, prea fericit lui, te Roberto. Te poți chema tu, norocos, pentru că mă ai în ajutor. e Eugenia, care are o soră care iubește conte el este lămurit. A aflat ce o facea din ură, din capriciu, din disperare. Nu că nici n-are Nu e atât de nebun să vrea să-și rănească un șarpe la sân, îi dă libertatea fetei. Oh. Doamnezeule! Spui adevărul? Da, da, așa e, surioare. Fulgențio, e al tău. Nu. Nu va fi al meu A -a Acum, de ce? de ce? nu, De ce nu? Pentru că nu-l meu. Doamne, greșești, iubito Nu l să spună, are dreptate Eugenia să mă lași pentru atât de puțin Ai, Spune, Fulgențio Da, insulta-mă dacă vrei nu. Știu cât de mult mă iubeai da. Știu că nu meritam Dacă vrei, fie-ți milă Lasă-mă dacă vrei Eugenia Oricum, mă, doamne Foare, că am jignin și scelerare. Nu mai pot iubirea mea, iubirea mea. Da, Iartă-mă. Oh, fie binecuvântați. Oh, Vreau bine să plâng. Îmi ah. dau lacrimile. <gri> <gri> <gri> ce faci aici, inimosul ăsta? Ah, răbdare, domnule, răbdare. Acesta va fi soțul surorii mele. Da, nu e demn să fie ruda mea. N-ați auzit ce am spus? O ia de nevastă fără zestre. Fără, fără fără zestre, păi, da. da, domnule, da! Fulgece-o! Da. O ei, fără zestre? Nu văd nicio greutate, domnule Fabrițio! Ne poate, dragă, să te binecuvânteze cerul! Vino, să te sărut oh, de poată mea! Oh, oh, oh, oh, oh. mm -hmm. ah, Iată-l pe domnul Conte, care l-a murit de motivele mele. Se va mulțumi. Cu scuzele domnului Fabrizio. Da. Iertați-mă, domnule conte Cerul a vrut așa Nepoata mea merită mult Și norocul Ia a dat pe regele bărbaților generoși, cel mai strașnic tânăr din lumea asta, cel mai înțelept, cel mai înzestat, cel mai nobil cetățean din Milano, cel mai... Iert ca... da, în da. dumneata pe cea mai galăgioasă, pe cea mai caragioasă caricatură din lume. Trăiască o mie de ani, conțele, conților! Cavalerul, cavalerul! Domnule Fabrițiu, îngăduiți-mi să vă întind mâna mea! Da, ne generos! Eroza, picinio, gloria secolosă ah. ah, Iubito Iubite soț În sfârșit al meu Sunt ata. ta ah, Sunt întâmplări extraordinare A cunoscut dragostea noastră da. Cine ar putea spune că nu eram noi e Îndrăgostiți Иди, приди, годик, не тебе, сходи, котик, иди. Ați ascultat Îndrăgostiții de Carlo Goldoni Traducerea și adaptarea radiofonică Marina Spalas Distribuția a fost următoarea Eugenia, Virginia Mirea Fulgencio, Cristian Iacob Fabrițio, Mihai Fotino Flaminia, Emilia Popescu Clorinda, Delia Nartea Roberto, Mihai din Vale Ridolfo Dan Condurache, Sucianespole, Valentin Uritescu, Tonino Petre Lupu, Lizet Silvia Codrenu. Regia de montaj: Madelin Cristescu și Marilena Barabaș. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Regia artistică: Cristian Munteanu.